מה קרה? הרב אבוקשיס פה. רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה. אמרתי לו. אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה. וגם את זה אמרתי לו. אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו. הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך. מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו. הוא אומר שזה דחוף. דחוף. מה לא דחוף אצלם של השפעה של חייס האלה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה? הוא אומר שזה פיקוח נפש. פיקוח נפש. הוא שואל, תכניס אותו. גולדסטיין? יו. תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו. זה חדש בשבילי. כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע? שומע, שומע. ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. <עד> הצ'ילבא. <שלמה> אני אראה לו לאבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי <עד> <עד> זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם. שבוע טוב, רב קלוצמח! אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לב. לעניין, אבוקסיס. הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח? רק פתוחים. למה הוא מתכוון, רב קלוצמח? אני מתכוון. <laughs> שהוא יוציא לי מהשרוול, איזה דרעי קטן. <laughs> לעניין, לעניין. הוא לא מציע לי כיסא לשבת. לא, לעניין. העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב תלצמח. מה כבר יכול להיות סודי אצלכם? אני פה כי השעה יש עד חירום. מה קרה? אני באתי בעניין המשיח. לא זמחות מדמבוקס. אה, רצחק. אמרתם בעניין המשיח. כשהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון? כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח. צדקנו. צדקנו, המשיח כאן. הוא מדבר בצינות. ברצינות. הוא יברוך. גולדסטיין! Ee, אל תעביר לי שיחות! רגע, רגע, מאיפה כל כך בטוח שזה עם השיער? רק שאומרים היום גילה לי. אורגינאי, היה זיוף, הייתי מרגיש. וזה לא זיוך? שמן אמיתי. זה אסון. אסון, אסון. זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. מי הוא? איפה אתה? מה? והוא ראה אותו? אבל היה טלפון. ממי? ממי משיח? מתי? ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה. ומה הוא אמר? אמר אני פה. מה עוד? זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איף, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא יכול להיות, זה לא הוא. מה זה לא הוא? זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא רק מאחרית הימים. מי סיכם איתו על אחרית הימים? מי לא? כל גדולי תורה, רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמו"ר מסלוט משהיר. פלצמאר, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא. לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא. בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא. אבוקסיס משהיר בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל. שתוביל אותנו לפשוט יד. בואי נשאלו הוא לא פה, הוא שם. בואי נשאלו רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים. תן לי לומר למילה. אז תהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים. תן לי לומר מילה. רק קצר, כי זו שיחת חוץ. ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים. נא. הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו? למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן? אליי למשל. אבל משיח הוא משלן? הזוי. <laughs> משיח הוא ספרדית? הזוי. הזוי, האימא שלך. עובדה, <laughs> קוראים לו משיח. <laughs> אני אומר לך, משלן הוא שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישה משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהר. נו. אז אנחנו שינינו את שמו, ומוישה משמושקוויץ למשיח. מוישה משמושקוויץ, מוישה קישקוויץ. כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח. כמו אלוויס. כמו ריטה. כמו אדם. כמו מדונה. יומי, שמענו את שם. שלא תזכיר את שמה של המופטרת הזאת אצלי בסלון. אבל היא יפה עם החשמל. מה כל כך יפה את זה? היא יפה יפה. מה כל כך יפה רקדת כמו הווילדה עם המתחתונים והחזייה עם כל הסיסס בחוץ? ומוציאה קורות כמו של נחש צפה. מאיפה הוא יודע את כל זרם קלצמוח? מהקליפים. מהקליפים? הוא יודע מאיפה אתה יודע! אתה אל תזכר, אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הזימה ואת כל התועבה ואת כל ה... ציצקלה! נכון, ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקלה חסקינן, אבוקסיס. הוא זוכר, מה שמה של השחקנית המופקרת הזאת? אני יודע, אני זה בטיילור. איזה מי זה בטיילור, זה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון. רגע אחת, בוא נחבל אולי לשחקנית הזאת קימבסינג'ר. יוא, קימב. אוי, קימב. אוי, קימבהר, קימבהר. איזה פריצות נהדרת. איזה נחש מחושחש. אני לעולם אני לא אזכח את המעשרת המופקר. תשע וחצי חודשים של שיכרון חושב. לא, לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיכרון חושב. לא, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולם ראשון הקודש בויכאו. ללקק את הפילם. מה זה? הוא! המשיח הגיע! אוי, גורסטיין! תזכור את כל הצדות בחברה! איפה אתה אבוקסיס? משיח צדקנו. עפר ועפר אני לרגליך! הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? ואני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיש, כיפינתי? מי זה, מי זה משיח? קטרחרק, לקטרחרק. נו, וסרצח אבקלוצמן. מלא פסח. אונגישף. ניסטה הניסטה. אבניש כיפרנש. זהו, אני פה וזה סופי. אבל... סוכם שאתה תרו רק באחרית הימים. ואחרית הימים אתה יוצא? יוצא. יוצא? יוצא. יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה. עד שנחזיר עטרה ליושנה. אה, סתם אייסה. עד שאתם תחזיר עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בסלום אבוירושלים הבנויה. בסלום אבוירושלים הבנויה. בסלום אבוירושלים הבנויה. בסלום אבוירושלים הבנויה. ירושלים הגיעה לי עד כאן, בנויה בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איפה תודיעו שהמשיח הגיע? זה אי אפשר! אפשר, אפשר. זה לא על פי התוכניות. אני יורק על התוכניות. בואי נשאר אתה מדבר כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו. חבל. חבל, אם אנחנו רוצים הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים הממשלה נופלת. חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים. תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה? גאולה, גאולה, אי אפשר גאולה עם קצת ביצים? לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלודסמאן. מה יש למשיח להקים? אני קצה נפשי. או כמו שאומרים... עייפתי. זה תפקיד קשה. או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רש"י למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי. אני אבקש שקט בקהל. יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם. איך אתה מדבר, אדוני המשיח? איך אתה מדבר? שלא להאמין שאתה המשיח. לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת גנאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה. רק רגע. ואני לא צריך לספר לכם שאני בשבילם אחלה סקופ שבעולם. כן, <laughs> אבל... <laughs> אבל... <laughs> מילה אחת שלי ואני בערב חדש. <laughs> הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר. רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים. מה זה עם מה? החזיר זה לא טומאז בטומאן. נכון, לא, אז מה? מה זה טומאז? מה זה? מה אסור, שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה. מי שרוצה שיאכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה עגל של אביכם? השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה. שומעות המה, שומעות אמו. מה שמשלכם טריפה, בשבילם זה דליקטס. כן, אבל אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה. מאיפה אתה יודע, רב קלוצברג, אם שרימס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, חס קצת בזיליקו, חתיכה בגד, ואתה, אבוקסיס. אתה שאלת אותי? אותך, אותך, אבוקסיס. אולי פעם, בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן? נו. לא השתגעתי וזה בכלל. כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוי מה פתאום דמוי שרימס? מה אתה מקשקש באולמי חתונות ייתנו לך שרימס אמיתי? זה היה שרימס אמיתי. אתה יודע כמה זה עולה? כמה זה עולה? זה 60 שקל קילו. מה? 60 שקל זה לובסטר. זה לובסטר! זה שרימס! זה כלום, זה השרימפס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים. מאיפה אתה כל כך מתמצר, רב פלוטסמן? אתה שאיר אותך, אותך, רב פלוטסמן. אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48' בשלדק. איפה? בפלד... בפליין! בפליין. איך זה החבר'ה נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימפס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה כשר ומה טעים. כן טעים, לא טעים, באמת, תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר. בוא! לא! אם אתה תתקע בשופר אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממאנד פרנץ. תפתחו פרוזין יוגורד, אני יודע מה. אבל כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל. כספים ייחודיים. כן, אה? זה לישיבות, למחבעות, לעמותות. עמותות. ישיבות, ישיבות. עמותות. עמותות. עמיה. עליהן עליהן. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. <עמיות> בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לאנץ'. כספים ייחודיים לאדמו"ר מקאש, וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? <עמיות> חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים. יש עודות. ואני אומר לך אין. הנה אבוקסיס. הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע. לא, לא. לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה. עשי טוב, תן לנו מאה שנה מהיום. בחייאת רביי. שנה, רוצים שנה? שנה, לא נספיק הכל. לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני דוקח? שנה, שנה. לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי. שנה, מילה של קלוצמן. מילה של קלוצמן. טוב, אז אני פה בעוד שנה, אה? אם ירצה השם. אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. אז זהו, יאללה, תראות, אה? <coughs> רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק. <laughs> <laughs> לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע. אולי אפשר שתתקע לנו איזו <כן> תקיעה קטנה. אבל זה אסור על פי דין תורה. אבל בשקט, בשקט, בשקט. אה, בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי. קח את הכלי. הוא ביקש ממני, מה אתה נדחה? תראה, אני חשבתי שופר. היי, שופר זה פאסה. היום הכל זה סטייל קומפק דיסק. שחק אותה, משיח.